Приважала вона, наче поклали її лише недавно, буцім не минуло принаймні двох тисячоліть, коли востаннє пригубили повна веселого вина, а може просто холодної джерельної води із струмочка, що пробив собі шлях у сусідньому степовому вибалку. Очений не міг не хвилюватися, зрештою не міг не хвилюватися і сам Хаблак, бо ця унікальна чаша зникла, хтось вчора ввечері поцупив її у видавництві «Кристал», де виходила книжка Івана Васильовича Хоролевського, і де він згодився розповісти про розкопки знаменитого кургану і показати свої унікальні знахідки. Я гадаю, Івана Васильовичу, мових хаблак бадьора, хоч і не дуже впевнено, знайдемо чашу Не маємо права не знайти, бо які ж ми тоді криміналісти. Хаблак відчув, що прозвучало це дещо пишномовно і зняковів, але Хоровейському було не до словесної еквілібристики. Він стиснув пальці в кулаки і сказав глухо. Ніколи, ніколи не прощу собі. Хаблак зрозумів, що саме має на увазі учений, проте не став заспокоювати. Зрештою, доля вини Хоровейського велика. Отак От носити в портфелі речі, котрі невідомо навіть, скільки коштують. Капітан чув, що з чаші взагалі нема ціни. Що й за кордоном за неї можуть дати два мільйони доларів, чи навіть більше. І ось тобі вона не може зникнути. Це буде злочин. Хорлевський дивився на капітана благально, однак що міг той додати до вже сказаного? Нахилив голову на знак згоди, і археолог зрозумів його, підвівся, міцно, аж надто міцно потиснув руку і пішов до виходу. Хаблак дивився вслід Хоролевському, та вже не бачив, як зачинилися за ним двері. Старся чолом на руку, втупився в обклеєну дерматином поверхню старого канцелярського столу, не помічав навіть паперів, розкиданих по ньому пригадував, як же розвивалися події у водовній кристал. Книжку Хоравейського вже відредагували, коли прийшло повідомлення про його унікальну знахідку. Під час чергової зустрічі директор попросив археолога виступити перед колективом і показати знахідку. Хоравейський Обумовився виступ тим, що на вечорі буде присутній тільки керівний склад і творчі працівники «Кристал». Він рідко погоджувався на публічні лекції, вважаючи себе поганим оратором. Як правило, згоджувався на зустрічі лише з підготовленою аудиторією. В кабінеті директора після роботи зібралися працівники видавництва. Хрилевський привіз із собою кінопроектор, встановив його на письмовому столі. На приставному столику розклав кілька знайдених у кургані речей. Прикраси до вуздечки, теракотову статуетку, монети і посередині чашу. Співробітники розсаджувалися на стільцях, що стояли по під стінами, дивилися на експонати. Всіх охопив о той радісно-очікувальний настрій, який пробуджується в людей в перечутті незвіданого та зустрічі з незвичайним. Як устиг установити хаблак, сьогодні навечері зібралося 19 працівників «Кристалу». Список їх лежав у шухляді капітанового столу. І лише один, але ж не можна підозрювати всіх 19 заради одного. Учора події розгорталися так. Хоролевський розповів про роботу археологічної експедиції. Присутні роздивилися експонати – а потім археолог почав показувати свій фільм про розкопки, і в цей час погасло світло. Іноді буває, на кілька секунд вимикають електрику, нікого це не здивувало. Та минав час. Нарешті хтось запалив сірників в цьому мерехтливому світлі Хоролевській, який сидів за великим директорським столом для проектора, побачив що з маленького приставного столика. Зникла чаша. Спочатку він не дав цьому особливого значення, та підсвідомо затривожився. Сірник загас, хоролевський в темряві обійшов навколо столу, став біля своїх скарбів, оберігаючи їх, Запалили ще сірник. Чаші не було, і Хоролевський попросив поставити її на місце. Тепер спалахнула запальничка. Хтось пожартував з приводу надмірної людської цікавості.